Елбанс, штат Міннесота, 1929-1930 роки Коли місіс Берн з'являється у шватській кімнаті після обіду якогось вівторка наприкінці жовтня стає зрозуміло, що сталося У неї змарнілий, ошелешений вигляд Її кучерики зазвичай акуратні тепер розстріпалися і стирчать. Берніс підскакує, але місіс Берн махає в її бік рукою. «Дівчата!» – каже вона, приклавши руку до горла. «Дівчата!» «Я маю дещо вам повідомити. Сьогодні обвалилася фондова біржа, стався різкий спад, і багато життів...» Вона змовкає, щоб віддихатися. Мем, може ви сядете?» – питає Берніс. Місіс Берн її ігнорує. «Люди втратили все!» Бурмоче вона, хапаючись за спинку стільця Мері. Її погляд блукає кімнатою, наче вона шукає, на чому зосередитися. І якщо ми не зможемо себе годувати, то й напевно не матимемо змоги давати вам роботу. Хіба ні? Її очі наповнюються слізьми, і вона виходить з кімнати, хитаючи головою. Ми чуємо, як відчиняються вхідні двері, і місіс Берн збігає сходами вниз. Берніс, Каже, нам усім повернутися до роботи. Але Джоан, одна з жінок за Зінгером, різко підводиться. «Я маю піти додому, до свого чоловіка. Я маю знати, що відбувається. На що й далі працювати, якщо нам не заплатять?» «Раз треба, іди», каже Фенні. Іде лише Джоан, але решта з нас нервують усе пообіддя. Не просто шити, коли трусяться руки. Важко сказати, що відбувається, але в плині тижнів ми починаємо дещо розуміти. Вочевидь, містер Берн досить багато грошей інвестував у фондову біржу і усе втратив. Попит на новий одяг зменшився. Люди стали схилятися самотужки ладнати своє вбрання. Це один із засобів викрутитися і зекономити. Місіс Берн стала неуважною та відстороненою. Ми перестали разом вечеряти. Вона відносить свою їжу нагору, залишаючи висушену курячу ногу чи миску з холодною грудниною в брунатному застиглому жирі, суворо наказуючи вимити посуд, коли доїм. День подяки нічим не відрізняється від інших днів. Я ніколи не святкувала зі своєю ірландською сім'єю, тож мене це не хвилює, але дівчата тихо бурчать цілий день, не по-християнськи, не по-американськи не давати їм у цей день бути зі своїми сім'ями Може від незнання ліпшого, але мені стало подобатися працювати в кімнаті для шиття Я щодня нетерпляче очікую зустрічі з жінками, з доброю Фені, простодушною Берніс та тихими Салі Джоан Тільки не Мері, яка, здається, не може пробачити мого існування І мені до вподоби робота, мої пальці стають сильніші і спритніші на те, що раніше забирало годину або й більше, тепер досить кількох хвилин. Раніше я боялася нових швів і технік, але тепер радію складним завданням гострим складкам, блискіткам, делікатному мереживу. Інші бачать, що я стаю вмілішою і дають мені більше завдань. Не сказавши про це вголос, фені взяла на себе перевіряти якість моєї роботи. «Будь уважна, Люба», – каже вона, проводячи тонким пальцем по моїх стіпках. «Не поспішай, роби їх маленькими і рівними. Пам'ятай, хтось це вбиратиме, можливо, знову і знову, аж до дірок. Будь-яка пані хоче почуватися гарною, навіть якщо вона не дуже заможна». Відколи я приїхала в Міннесоту, люди попереджали мене про наближення великого холоду. «Починаю його відчувати». Мало не цілоріч кінвару заливає дощем ірландські зими холодні й мокрі. Нью-Йорк місцями стоїть сірий, брудний і сльотавий. Але нічого не зрівняється з цим. Уже були дві великі завірюхи. На дворі холоднішеї і мої пальці добіють так, що коли я шию, я мушу зупинятися і розтирати їх, щоб продовжувати роботу. Я помітила, що інші жінки вбирають рукавички без пальців, і коли спитала, звідки вони їх узяли, то відповіли, що сплели їх самі. Я не вмію плести, мама мене так і не навчила. Але я знаю, що потребую рукавичок для своїх задубілих холодних рук. За кілька днів до Різдва місіс Берн оголошує, що на свята в середу буде неоплачуваний вихідний. Вони з містером Берном на цілий день поїдуть за місто в гості до родичів. Мене вони з собою не запрошують. Під кінець робочого дня, вперед день різдва, Фенінишком дає мені маленький пакунок, загорнутий у брунатний папір. «Розкриєш пізніше», – шепоче вона. «Скажеш, що привезла з дому». Я ховаю її в кишеню і береду через снігові замети завишки з коліно до нужника, де в напівтемряві розгортаю пакунок Доки вітер дме крізь тріщини в стінах та щілину в дверях Усередині пара рукавичок без пальців Сплетених з товстої темно-синьої пряжі Та пара брунатних вовняних рукавичок Натягнувши рукавички, я виявляю, що Фені Підбила їх шерстяною підкладкою І зробила кінчики пальців товщими Як і голанчик та кармін у потязі Ці кілька жінок стали для мене чимось на кшталт сім'ї і як тому покинутому лошаті, що тулиться до корів, може мені просто треба відчувати тепло належності, і якщо я не знайду його в Бернів, то знайду, хай не зовсім, чи самообманюючись із жінками-швачками. До січня я так схудла, що нові сукні, які я сама собі пошила, висять. Містер Берн то приходить, то йде в різний час, і я бачу його лише зрідка. Роботи в нас уже менше, фені вчить мене плести, і коли неколи дівчата приносять роботу з собою, щоб не здуріти з нудьги. Щойно швачки йдуть о п'ятій, обігрів вимикають, світло гасять о сьомій. Я проводжу вечори на своїй лежанці, не в змозі заснути, трусячись у темряві, прислухаючись до завивань нескінченних віхол, що бушують на дворі. «Я думаю про голанчика». Чи спить він у хліву, з худобою, чи харчується лише помиями. Я надіюся, що йому тепло. Якогось дня на початку лютого місіс Берн заходить у швадську кімнату тихо і неочікувано. Здається, вона перестала доглядати за собою. Увесь тиждень носить ту саму сукню, вже засмальцьовану, волосся в неї задовге й сальне. А на губі болячка. Вона просить Салі дівчину за Зінгором вийти в коридор, і кілька хвилин по тому Салі повертається з почервонілими очима. Вона мовчки збирає свої речі. Через кілька тижнів місіс Берн приходить по Берніс. Вони виходять у коридор, а тоді Берніс повертається і збирає речі. Тепер залишаємося лише Фені, Мері та я. Якогось вітряного пообіддя наприкінці березня – Місіс Берн прослизає в шватську кімнату і кличе «Мері!» Тоді мені стає її шкода, попри її грубість, попри все. Вона повільно збирає речі, вбирає пальто й капелюха, дивиться на мене й Фені і киває, а ми киваємо у відповідь. «Благослови тебе, Господь, дитино, каже Фені. Коли Мері і Місіс Берн ідуть з кімнати, ми з Фені дивимося на двері, сілкуючись розчути за ними тихе бурмотіння. Фені мовить. «Боже, правий, я вже застара для цього!» Через тиждень таленький дверний дзвінок. Ми з Фені перезираємось. Це дивно. Він раніше не дзвонив. Ми чуємо, як місіс Берн збігає вниз, відмикає важкі замки, відчиняє скрипучі двері. Чуємо, як вона розмовляє в коридорі з якимось чоловіком. Відчиняються двері в швадську кімнату, я злегка підстрибую. Заходить – присадкувати чоловік у чорному фетровому капелюсі й сірому костюмі у нього чорні вуса й обвислі щоки, як у басет-гаунда. Оце та дівчина, питає він, вказуючи на мене пухким пальцем. Місіс Берн киває. Чоловік знімає капелюха і кладе його на маленького столика біля дверей, потім витягає окуляри з нагрудної кишені пальта й натягає їх примостивши перетинку посеред круглястого носа. З іншої кишені він дістає складений аркуш паперу і розгортає його однією рукою. «Погляньмо. Нів Пауер», – каже він замість Ніїв. Зиркнувши з-під окулярів, на місіс Берн питає. «Ви змінили ім'я на Дороті?» «Ми подумали, що їй варто мати американське ім'я». У місіс Берн виривається здавлений звук – який я вважаю сміхом. «Звісно, неформально», – додає вона. «Але прізвища ви не змінювали». «Звісно, ні». «Не думали вдочерити?» «Боже, збав, ні». Він дивиться на мене поверх окулярів, а тоді знову на аркуша. Над коменом гучно цокає годинник. Чоловік згортає документ і кладе його назад у кишеню. «Дороті, мене звати містер Соренсон». Я місцевий представник Товариства допомоги дітям і, відповідно, наглядаю за покинутими дітьми, яких привезли потягом. Часом усе все йде так, як треба, і усі задоволені. Але коли-неколи, на жаль, він знімає окуляри і кладе їх у нагрудну кишеню. Бувають деякі труднощі. Він дивиться на місіс Берн. Я помічаю, що в неї стрілка на бежевих панчохах а біля очей розмазалася косметика. «І нам доводиться шукати нове місце проживання». Він прокашляється. «Тобі зрозуміло, що я кажу?» Я киваю на знак згоди, хоч і не впевнена, що розумію. «Добре. Є одне подружжя в Гемінфорді, ну, точніше на фермі за містом, яке подало запит на дівчинку приблизно твого віку. Матір, батько і четверо дітей – Вілма і Джеральд Гроти. Я переводжу погляд на місіс Берн. Вона дивиться кудись удалину. Хоча вона ніколи не була до мене особливо добра, я ошелешена її готовністю мене позбутися. Я вам більше не потрібна? Містер Соренсон переводить погляд то на мене, то на неї. Це складна ситуація. Доки ми розмовляємо, місіс Берн Підходить до вікна. Вона відсуває мереживну фіранку і виглядає на вулицю на молочне небо. Ти не можеш не знати, що настали важкі часи. Веде далі містер Соренсон. Не лише для Бернів, для багатьох людей. І, ну, постраждала їхня компанія. Раптовим рухом місіс Берн відпускає фіранку і юрійсько обертається. Вона так багато їсть! Лунає її крик Мені доводиться замикати холодильник Вічно голодна Вона затуляє очі долонями Пробігає повз нас Біжить у коридор Піднімається сходами І грюкає дверима на горі Якусь хвилю стоїть тиша А тоді Фені каже Цій жінці має бути соромно На дівчині самі шкіра та кістки Вони навіть до школи її не віддали Додає вона Містер Соренсон прокашлюється. «Що ж», – мовить він, – «може так буде краще всім». Його погляд знову впирається в мене. «З того, що я чув, гроти – добрі сільські люди». «Четверо дітей?» – питаю я. «На що їм іще одна?» «Як я зрозумів, а я можу помилятися, бо ще не мав приємності з ними зустрітися». То усе це чутки, розумієш, але нібито місіс Грот знову вагітна, і їм потрібна нянька. Я це зауважую. Думаю про Карміна, про Мейсі, про близнят, як ті сиділи за нашим хитким столом на Елізабет-стріт, терпляче чекаючи яблучного пюре. Уявляю білий фермерський будинок з чорними віконницями, червоний сарай позаду, дерев'яний парканчик. Курей у курнику. Будь-що краще за замкнутий холодильник і підстилку в передпокої. Коли вони хочуть, щоб я приїхала? Я зараз тебе відвезу. Містер Соренсон каже, що десь мені кілька хвилин, щоб зібрати речі, і йде до авто. В передпокої я витягаю свою брунатну валізу із шафи. Фені стоїть у дверях шватської кімнати і спостерігає, як я збираюся. Я складаю три самотужки пошиті сукні, одна з яких із синьої бавовни ще не готова, а також інший одяг, отриманий від товариства допомоги дітям додаю два нові светри, вельветову спідницю й рукавички від фені. Мало не залишаю негарне гірчичне пальто, але фені запевняє, що я про це пошкодую, бо на фермах ще холодніше, ніж у місті. Коли я закінчую, ми повертаємося у шватську кімнату і Фені знаходить маленькі ножиці, дві шпульки ниток, білу й чорну, подушечку й шпильки, а також целофановий пакетик голок. Вона додає картонку з перламутровими гудзиками для моєї непошитої сукні. А тоді загортає це все в марлю і кладе мені у валізу. «А ви не втрапите за це в халепу?» – питаю я її. «Та!» пирхає вона, мені байдуже. Я не прощаюся з Бернами, хто знає, де містер Берн, а місіс Берн не спускається, але Фені довго мене обіймає. Вона тримає моє лице в маленьких холодних долонях. Ти хороша дівчинка, Ніїв, каже вона, не слухай, якщо тобі казатимуть інакше. Автомобіль містера Соренсона припаркований, на під'їздній доріжці за Фордом, темнозелена вантажівка Крайслер. Він відчиняє для мене пасажирські дверцята, а тоді обходить і сідає з іншого боку. В салоні пахне тютюном і яблуками. Він виїжджає на дорогу і звертає ліворуч у напрямку, в якому я ніколи не бувала. Ми їдемо по Елм-стріт аж до кінця, а тоді звертаємо праворуч на іншу тиху вулицю де будинки стоять далі від тротуарів, аж доки не досягаємо перехрестя і звертаємо на довгу, пласку дорогу з обох боків, оточену полями. Я дивлюся на поля темні клапті. Брунатні корови збираються в гурт, піднімають голови і проведжають поглядом шумну вантажівку, коли та проминає їх. Позирають коні. Фермерське устаткування в далині Схоже на покинуті іграшки Лінія небокраю низька і рівна Просто перед нами А небо має колір Брудної води Чорні пташки пронизують небо Мов зірки Що випорскують землі Доки ми їдемо, мені стає майже шкода Містера Соренсона Я відчуваю, як це на нього тисне Напевно, це не те, чого він очікував Коли погодився бути представником Товариства допомоги дітям він усе питає, чи мені зручно, чи не спекотно або холодно. Коли дізнається, що я майже нічого не знаю про Міннесоту, починає розказувати, як вона стала штатом лише 70 із гаком років тому, і тепер це 12-й за розміром у Сполучених Штатах. Що його назва походить від слова з мови дакотських індіанців, яке означає «каламутна вода». Що в цьому штаті тисячі озер повних різної риби Судаків, наприклад, сомів, чорних окунів, веселкової форелі, щук Річка Місісіпі витікає з Міннесоти Чи знала я про це? А ці поля, він махає рукою в бік вікна, годують усю країну Скажімо, от зернові – найбільша стаття експорту Молотарка їздить від ферми до ферми Сусіди домовляються між собою Цукровий буряк, солодка кукурудза, зелений горошок А оці низенькі будівлі отам в Делені Індичачі ферми Міннесота – найбільший у країні постачальник індичатини Без Міннесоти не було б і дня подяки Цьому можна не сумніватися І краще не говорити про полювання Тут водяться фазани, куріпки, гуси Білохвості, олені, всіх і не назвеш. Рай для мисливця. Я слухаю містера Соренсу, найчемно киваю, доки він розповідає, але зосередитися важко. Я відчуваю, як занурююся в себе. Гірко бути дитиною, коли знає, що ніхто тебе не любить і не дбає про тебе, і завжди перебувати на задвірках. Я почуваюся на 10 років старшою за свій вік. Я надто багато знаю. Я бачила людей в їхніх найгірших проявах, у моменти відчаю і егоїзму. І це знання робить мене обережною, тож я вчуся вдавати, всміхатися і кивати, виказувати співчуття, якого не маю. Я вчуся вписуватися, бути схожою на інших, хоча всередині почуваюся над ламаною».